Receptboken Dukat bord med Radio Nord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Rosförlag, Box 32, Vällingby och boken kommer hem till er i brevlådan.